Щось гелготіли по-своєму, по-німецьки. А один з солдатів навіть руку простягнув туди, наче хотів погрітися біля вогню, бо зимні ночі стояли тоді над Україною. І всі засміялися. І холодними гадючками виповжла з їхніх ротів червоняста пара. За гравоту побачили в лісі хлопці, Загоноком сомольця. І забувши про всяку обережність, Рвонули вони в рябий хутір, Де жили їхні жінки і діти, Де стояли їхні хати. Коли вже підходили до рябого хутора, Наштовхнулися в темряві На тіло чиєсь нерухоме, Що ледь дихало. Була то Марія. Кулі влучили її стегної в груди, Вирубавши навшвидку кілька берізок, партизани зробили нож і поклали Марію, понесли до села. Поруч з ношами йшов комсомолець, тримаючи Марію за схолову руку. Доки дійшли, село вже догоріло. Лише де-не-де серед снігів, у чорних випалених островах, жеврів вогонь, вкритий сизою поволокою морозу, та смерділо паленою глиною і бензином. Хлопці розбіглися, хто куди. Кожен подався до своєї хати, а комсомолець похилився над Марією, допомагаючи медсестрі Олі робити перев'язку і присвічуючи їй німецьким ліхтариком. Після того, як дали Марії укол морфію і напували гарячим чаєм з термоса, вона розплющила очі і сказала комсомольцеві, «Рятуй, Василька, йди до нього». Починався світанок з усі обтрушений сажею. Ближні дерева були човунно-чорні, бо розтанув сніг під час пожежі, а дальні дерева за селом стояли вручисті і витончені, наче ніяких нещастя цьому світі не було. Срібне мереже вогілок на білому тлі, безнадійна тиша глибокого німецького тилу. Та чорна магма, яку ще вчора бачила Марія пульсуючою, теплою і майже живою стала сірою і кістяною. Відкриті роти й розплющені очі під мармуровими плитами, яким суджено було стати білими янглами у Дюссельдорфі. Пізно було вже рятувати Василька і отця Миколу і Свикруху і ще сотні інших людей. Треба було і йти з села, бо ось ось могли наскочити есеси. Комсомолець пішов глянути на згарище своєї хати. Нічого не лишилося, тільки піч, на якій походжав обгорілий облізлий лев. В очах у лева світилася лють. Комсомолець потупсав навколо пічки, помацав рукою залізний кістяк машини до життя. Раптом серед попелу Уздив сувій білих паперів. Здивовано нахилився, розгорнув їх. Це були марійні малюнки. Цілі, наче не гоготіло вчора на цьому місці полум'я, наче не лежали вони в осерді згарщі. Яким дивом вогонь пощадив їх. Комсомолець засунув за пазуху той сувій, поправив гвинтівку, і дав команду рушати. Проминуло кілька місяців. Марійні рани трохи загоїлися. В один з квітневих днів, коли здається, що над землею куриться заункуватий дим, а насправді-то народжується перше листя на деревах, прийшли вони вдвох з комсомольцем у рябий хутір на могилку Василька. Село було мертве, Стежки і вулиці позаростали такими дрібними синенькими квітами, По яких важко було сунути ноги, А руки, які сиділи на печах, були білі, Наче посивіли за цей рік. У криницях вода стояла червона і важка, мов би, ртуть. Коли йшли повз спалену хату прокопа коробки, Побачили на печі новенький патефон, на якому крутилася лискуча платівка. Жіночий дзвінкий голос співав українську пісню Ганзі. Тільки слова були не наші, німецькі, гаркаві. Комсомолець вистрілив у той патефон. Солодкий запах квітів заморював їх. А потім у лікарні, через кілька років після війни, коли Марії робили операцію на пораненій нозі і давали наркоз, вона згадала той гидкий запах і той стан запаморочення. На щорнілому телеграфному стовпі висів бубон, і вітер калатав по ньому так завзято, як колись на восціллях Петро Макогон, Маріїн брат. Зійшли на пагорб де стояла дивом, вціліла церква. Ледве почав відчиняти важкі двері комсомолець, як відхитнувся, бо з дверей церкви посунули щільною хмарою мільйони білих метеликів, схожих.